بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين وشفيع الامه اجمعين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين توkiwa tukiendelea na fololizo wadarsa zetu za tafsiri alquran alkarim leo tuko katika sura ya 41 yenye aya 54 surah hii inajulikana kwa jina la suratu fusilat bismillahirrahmanirrahim hamim hizi ni herufi mbili zizotajwa kwa mkato ambazo maana yake halisi yako kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tansilum min arrahmanir rahim wana taramshu kutoka rahma, rahma kwa Mwenyezi Mungu mwenye rehema rahimaziza eneabi wote dunia na mwenye rehema alizozijishe kwa wapenzi wake huko akhera kitabun fusilat ayatu kiji na kitabu zimepambanuliwa aya zake qur'anan arabia kisomo cha much ya fasaha ya kwa kuwathibitikia au kwa ajili ya watu wanaotaka kujua ukweli bashira wanadhira itaboeisha cha matokeo mabaya ya mustakbal lakini imbahati mbaya fa arada aktharuhum wamekipa mgongo wengi wa wanaadamu. fa humla yasmaun kwa hiyo hawataki kusikia wengi wao wanaadamu hawataki kuisikia Qur'ani na kuizingatia inastahiki kuzingatiwa Wakalu mwisho akafika kusema qulubuna fi akinnatin matadhoronun nyoyo zetu ya vizibo zimeepukana na kuzingatia hayo ambao natulingania wae Muhammad tuende tukae kuzingatia wa fi adhanina waqruna ndani ya masikio yetu kuna vizibo wa min baina na baina ya na sisi na wewe kuna mapazia hatueleani ani. mal inna naamilun kwa hivyo basi fanya wewe yodini yako kama inavyoongozwa vinavyokuongoza na sisi tuache tuendelee na yetu tunavyoongoza qul waambie muhammed inma ana basharum mithlukum Hakika mimi ni binadamu kama nyinyi yuha ilaya natumiwa ujumbe ufunuo unapelekwa ufunuo kwangu unonieleze nikwambieni kwamba Annama ilahu kum ilahun wahidun Hakika mungu wenu ni mungu mmoja pasta qim kwa hivyo kweni imara kwa kumsikileza na kumfuata na kumti na kumheshimu mola mzimu huyo Wafanya, wa astaghfiruhum msamaha kwa makosa kunsam liyafanya wa wabailul lil mushrikeen nahdabu kalee sha athabitiki wa shurakeen allatheena laa yuutuna zakata wa shurakeenaa kwa wa wawo waaw allatheena zao hawataki kutoa zakata wa hum bil aakhirati na wawo aakhira wanaikanusha naikanush wanaikufuru wa nukuur hakuna kufufuliwa hakuna kulipwa ان الذين امنوا وعملوا صالحات ناكايواله واليؤمنون منيزون ووقف فعملوا خيرا لهم اجر غير ممنوع واو اشدبت يكون مالي بهاه سينك قتيك قولوا بي ان انكم لتكفرون في يومين تي katika muda wa siku ile watajaluna lelo andada mufanyia Mwenyezi Mungu washirika thalikara alamin pahamfahamu kwamba huyo ndiye Mola wa viumbe wote muumba wa viumbe wote mlezi wa viumbe wote wajala fiha rawasia mzingo mpya ametfanyeni ndani ya ndani ya ardhi milima majabali yale ardhi hiyo ikiepukana na kuyumba ni juu yake wabaraka wa fiha na akatia baraka ndani ya ardhi hiyo wa fiha akuwataha wa ndani yake vyakula vyake kwa kuviotesha kwa kiasi ambacho unahitajia nyinyi fi arba'a ayyam kayafanya haye mwezi Mungu katika muda wa siku nne sawa alisaire hali ya kuwa ni siku zizolingana lis eh lena ko alwana utaka kujua thumma ala ila samaa kisha mnyezingu huyo akatawala ila samaa akabeerisha utaona wako mbingu wa ya duhanun halikuwa mbingo wenyewe ilikuwa ni moshi tu faqala laha akayambia mbingu hiyo na ardh itia tawanan aw karha tengeneeni mwewe wewe mbinguni na wewe ardi kwa utiifu na kwa nguvu qalat ataina taa'i Mbingu na ardi yake kasarende kwa mwenyezi Mungu kwamba kama je Mwenyezi sisi tumekushatengenea tengenea kwa utiifu kabisa sisi tumeshatengenea kwa utiifu. fakalla hunna sabaa samawati Mwenye Mungu akazikamilisha hizo kwa umbo lake na mipango yake yote na na faida zake na mahitaji yake yote eh, sabasamawati, mbingu saba, iya umaini, maene ardhi siku mbili na mbingu siku mbili wa auha fi sama'in amraha na akatuma katika kila mbingu amri yake wa zayyana sama'a ad tuka ya karibu ya dunia bimaṣābīḥ kwa mataa Wahifuvan na kwa ajili ya mataa hayo hayo yana kazi mbili kazi ya kwanza kutia mwanga na kazi ya pili ulinzi kwa linda maadui majeweli wa kijini dhālika taqdīrul 'azīzi lālīhi dhālika taqdīrul 'azīzi lālīhi hiyo ni mipango yake Mwenyezi Mungu Mwenye nguvu za kushinda na mjuzi ya Muhammad waambie hayo Fa ina aradhu na kama wataipa mgongo imani Fakulu wambitu Anzartukum saaikata mithila saaikati ahali Na kukofisheni athabu Ukelele wa athabu kama uliwakuta jama Zenu kena aadi wa thamude Ithja atuhumur wakati maa Aadi wa wa na thamude wa alpajiliwa na Mijumbe mbaina idihim wa Mbele yao na nyuma yao alla ta'budu illa allah ikawaambia mijimbe hiyo msije mkamwabudu isipokuwa allah Kalu wakasema la usha rabbuna bana wewe usitubabaisha hapa ingetaka mula wetu kwamba tumwabudu yeye la anza la malaikatan angaliteremke malaika kwa kutueleza chochote icho. alizokiagiza mwenyezi sasa sioni fa inna bima ursiltum bihi kafirun lakini sisi kwa huo jumbe wenu mlio tumwanyie kama nyinyi ndio wajumbe wenyewe sisi tunaokanuka huo ujumbe huo fa amma aadum fastakbaru fil ardh amma watu waadi watu wa nabii hud walitakabara katika dunia bila alhaq bila alhaq waqalu wa qasama man ashadu minna quwwa wa makafiri hao manashaddu minna quwwah nani aliyabara kututinda sisi kwa nguvu mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala kwambia watu wa adi awalam yaraw ival hawaaoni annallaha alladhi aghalaqahum mwenyezi ambaye halakaam amewaomba wao huwa ashaddu minhum kwa. hawaaoni kwamba yeye ndiye mbora kuliko wao kwa nguvu wa kanu ya yajhadu na walivyo aya zetu walivyo watu waadi wa matoahudi aya zetu zimekanusha. Fa arsalna alayhim rihan tukatuma juu yao pepo mkali ayami nasee katika masiku makorofi linudhiqahum adhabal khizi ili tuonjeshe adhabu ya unyonge bil hayatid dunya katika hayali mwengu. ولا عذاب الاخرة اخذوا وهم لا يصرون نا عذاب يا اخرين باي نسبري ني نكتي ونونغ زايدي نا واو ها وتنصريكا ثمود بعديناهم اما watu ثمود امه نبي صالح نا تليونغزا فاستحبلهم على الهدى لكن وكو تشغوا او popu كلكو وونغوا العذاب الهون Ukaishi kwa wa adabu ya ukaelewa alishesha bima kanu yaksebon kutokana niyali, wali aamanu, wali, awali, wali, wamini, na yale walio kwa choma wanajina walioamini na kanu yatakoo tukawaokoa wale walioamini wadomoamini Mwenyezi Mungu na mitume yake na wakawa najikinga na yale ambayo anamkasirisha Mwenyezi Wa huo mayo sharu aadaa ila nnar baumi ikumbuke Muhammad siku takao kosanya maadui ya mwenyezingu karibu na moto kuhakisha wakagawiwa katika tabaka mbalimbali mbali za huo moto wakawa ni wenye kugawiwa kupendelewa katika tabaka tofauti za moto Watu hao hata iidha majaa uha wakati watakapofika huo moto shahida alيهم samahu yata shahudia makosa yao masikio yao absaruhum na macho yao wa juluduhum na ngozi zao bima kanu yamadun viungo hivyo vitashuhudia juu yao kwa yale mabaya waliokuwa kufanya waqalu li kisha wazilao ngozi zao ziwaziambiye ngozi zao lima shahidtum alaina kwa nini ni ngozi mkatoa ushahidi ule juu yetu qalungoze ngozi kwa kuwajibu hao antaka nallah walladhi antaka kulla shay ale tutamkisha na Mwenyezi Mungu ambaye ametamkisha kila kitu wa huwa awala marra na ende ale waomba nyinyi mtokeo mwanzo wa ilayhi turjaun nako ke mtarejeshwa wama kuntum tastatiruna ayyashhadu alaykum samakum wala absarukum wala juludukum na mkuu nyinyi na ujanja wote wala mbinu yoyote ya kuzizuia nguvu ambazo liweza kupeni za usikivu na za uwoni. na ngozi zenu kushuhudiaeni kama na ujanja Walakin dhanantum anna Allah la ya mima lakini zananatum analla ha aliamu kathera mima tamalun lakini nyinyi tuku ujinga wenu muzidhani kwamba Mwenyezi Mungu hayajui mengi katika hayo mnayofanya wadhalikum dhannukum alladi dhanantum birabikum ardakum na dhana yenu hiyo ambayo mmemdhaniya mola wenu imekuwangamizenye faasbahtum min alkhasirin na ndiyo mkawa nini niwenye kuwakulakula khasara fa in yasubiruu fannaru amathuwan lahum ikiwa atasubiriya basi naasubiriye moto ndiyo makazi yao. wa in yastaatibuu famaahum min na wakitaka kitaka msada waasiwe wow, kusikilizwa kusaidiwa hawatu sikilizwa mdalamishia atakayokusaidiwa wa na lahum kurana, na tutawakutanisha na wale marafiki zao tumewakutanisha na marafiki zao wa na makafiri wakubwa viongozi wa ukafiri fasaiyanu lahum ma baina aidihi wakawapampia yale mabaya aliyoku mbele ya macho mbele yao wamafal fahumna nyuma yao wakayfuata na wakakamilesha wa hakka alihimul qaul pe umame juu yao kauli la Mwenyezi Mungu amballo katika mataifa mengine kando khalati alioshabitha kabla kabli yao mataifa hayo mina wa wale ya kijini na ya ki binadamu kauli yenyewe ileyo innahum kanu khasirin kwamba wao wameshakuwa an yakulu khasara Wakala kafaru, na mwishwa, kusim, wa qala na kafaroo na mwisho kafirukum wa allama kafiri kuambia wamini, la tasma'u li hadha alquran musiwum kiskuleza cha ridhi ya muhammad walghaw fi nana posoma nyenye fanyezogo la'allahum la'lakum targhabun ilay mashinde falanudhiqanna alladhina kafaru 'adhaban shadida hum kanu, ya marun. Nasema, wa nanazi'unhum aswa alladhina kanu ya'malun mwezingu anasema watu wataonyesha makafiri adhabu kali adhabu nzito na kisha tuwalipe kwa ubaya mno wale walioikuwa kuifanya tutawalipa kwa yale mabaya walioku yake Dhalika jaza'u a'da'i Na hayo ndiyo malipo ya maadui ya Mwenyezi Mungu an moto lahum fiha darul khudi. Watapata ndani ya moto makazi ya kukala milele jazaa'a bima kaanu bi ya ayatina yajhadu yakiba hayo ndiyo malipo yao kufuatana na yale matendo yao waliokuwa kiafanya kwa aya zetu kuzikanusha wa qala allatheena kafaru na no, watasema watu makafiri Rabbana arina ladhayni adallana. Makafiri wataomba ta'muka munzingwa aonyeshwe wale viongozi wao waliowapotosha. Tupe tuonyeshe ya Rabbi, tupe nafasi tuyaone al ladhayni mawili ambao adallana wametupoteza minal jinn wal ins. Katika majini na watu. Wa qala alladhina kafaru. Tuanza hapo. Wa alladhina kafaru watasema wale wakubwa wa ukafiri wale na viongozi wao wakawana ndio wakweli ni kwa watasema rabbana ewe mola arinal ladaini adallana tuonyeshe wale watu wawili walio tupoteza minal jinni katika majini na wanaadamu. haja yetu na jaaluhuma tahta aqdamina tuwaeke chini ya mbu yetu liakuna minal asfalin ili wawechini chini kabisa kuliko sisi Mwenyezi anasema innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu hakika wale ambao wameamumini Mwenyezi wakajitangaza kwamba mura wetu ni Allah kisha kawa imara katika kuitekeleza taa ya Mwenyezi Mungu kama hao watakaomba wawapate viongozi wao chini ya miguu wao amii wahomini hawa, hawa tatanzalo alayhim almalaikatu Watashukiwa na malaika malaika hao kazi ya ukubwa kujuwapongeza alla takhafu wala tahzanu wataambia msiogope wala msihuzunike waabshiru biljannati lati kuntum tuadhu furahieni pepo ambayo mmekuwa nyinyi mkiaganiwa nahanu awliya hukum filhayati ad-dunya wa filakhirah sisi ni wapenzi wenu, Tokea katika uhai wa dunia na huku hu akhera na katika uhai wa akhera. Ni sisi si ti tiwa wenu. Walakumfia fiya ma mfusuku, na mtapata nyinyi ndani ya pepo kila ambacho kinapendwa na nafsi zenu. mata fiya na mtapata Namtapata nyinyi ndani ya pepo kila mtakacho kihitajiia. Nuzulam min ghafurir Hali hayo haya ni maandao yale yaliyo kushiandaliwa kwa ajili yenu kutoka kwa Mola wenu ambaye msamehevu mrehemevu Mwenyezi na anatoa challenge waman asanu kaulan anasema nani mzuri wa kauli daa ila Allah wa amila salihah yule tayule lengania taa na kufanya mema وقال min من na نكاتangaza kusema kwamba mimi katika waislamu nani mzuri wa kauli kunshinda huyo hakuna wala tastawi alhasanatu wala asayyiha haulingani wema na ubaya idha fa bil latihi uweke upande ubaya jambo ambalo ni zuri unapofanya ubaya basi na nzuri faidha ladhi alladhi bainaka wa bainahu adawa Wotakapokuana tabia hiyo basi yule ambaye baina yako na wewe kuna wadui, atabadilika mwenye atarekebisha matokeo yake tatakuwa kaannehu waliunhamim kama kwamba yeye ni mpenzi bandani kabisa wamaulaqa ila alladhina sabaru na nafasi kama hii haipati hawaipati nafasi kama hii isipokuwa wale waliohumilia wa ma ila illa duha hunathim hawai patna hiyo isipokuwa wenye hadhi tukufu wenye kupata fungu kubwa wa imma yanzadhannaka shaitani nazo na ndapo akakubabaisheni ninyi kikekubadilisheni kutoka na sheitani kibabaisheni zote fasta iz billah mtakeni msamaha mwenyezi Mungu inaho huwa samih walalim yendo msikivu na mjuzi wa min ayatihi al-laylu nahar Na katika dalili zake Mwenyezi Mungu za kuepo kwake na ukamilifu wa sifa zake na uwezo uliyokamilika. kamileka. Al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar. Ni mwenendo wa usiku na mchana na juwa na mwezi. Hizi ndio dalili zake Mwenyezi. Allah tasjudu lishamsi. shamsi Tusijumka juwa wala al-qamar wala wasjudu lillahi alladhi khalaqahun musajjidiyani munyezingu ambaye ameviumba hivyo usiku mchana mwajua na mwezi kwa hivyo yeye basi ndiye ndiye anastahili kuabudiwa kusujudiwa sio jua wala mwezi in kuntum illahu ta'budun ikiba nyinyi yeye ndio mnalekezwa badala zenu kumwabudu yeye fa in instakbaru munyezingu anamwambia mtume wake ikiwa jamaa zako hao Mafunzo haya hili hakuwa tayari kufuata bali wafanya kibri falladhina inda rabbika yassabihuna lahu billaili wan nahari wa hum la yasa. Wajue tu kwamba Mwenyezi si muhitaji kamwe wa ibada zao wala hapungukiwi na kwa sababu ya kutoku sujudia na wao. Kuna viumbe mbele ya mdomo wako ambao wasabihia wao usiku na mchana wala hawachoki waivyo hana haja mwenyezingu Mungu ya ibada zenu hii kukupeni fursa tu na kulipeni lakini hana uhitaji Mwenyezi Mungu wa ibada zenu wala shukurani zenu wa, wa, wa min ayatihi na katika dalili zake mwenyezingu Mungu annakatara al-ardh ni kwamba wewe unaiona ardhi dhalili wakati ikiwa na ukame Fa anzalna anzanna alayha ma lakini in na maji tutarimisha maji ya mvua peh ta zati hututumka na ikavimba inna alladhi ahayaha na mwenye kuhoisha ardhi la muhi il mauta ndiye mwenye kuhoisha maiti inahu ala kulli shay'in qadir hakika yake mwenyeziungu jiwe kila kitu ni muweza leo ndegeawo hatunaw yulhiduna fi ayatina hakika ya wale wanaopotosha aya zetu la yakfauna alayna hawafichiki hawa kwetu tunawajuwa tu hawa afaman yulqa finnar basi hebu nawajiulize yula yambaye atatumbwikizwa katika moto Khairun ni bora amman man yatihi amina au bora atakuwa ni yulya atakeekuja hali yakuwa mwenye kuaminika na moto Yawm al-Qiyamah siku ya kiyama hili ni maalumachetu fanyeni innahu bima taamaduna basairu mjue tu kwamba Mwenyezi Mungu yote mnoyafanya na anaiona na hatumlipa mtu kwa amali ambayo hakuifanya kila mmoja wenu atalipwa kwa amali yake alioifanya inaladhina kafaru bi-dhikri haqiqa wale yukufuria Qur'ani lamma jaahum ilipowajia wa innahu la kitabun aziz hali ya kuwa ni kitabu kitukufu kitabu ambacho la yatīhi al min bayni yadayhi na ubatilisho mbele yake wala min wala yake tanzilum min hakimin hamid Ukiba ni teremsho kutoka kwa Mwenyezi Mwenye Hekima na Mwenye kusifika basi waache wa potoke hivyo hivyo wadanganyike waweka hivyo hivyo na malipo yao yako tayari ameshangalia mbele ya Mwenyezi Mungu. Ma yuqalu laka Mwenyezi Mungu namna sahii tumewake kumwambia. Ma yuqalu laka Hutoambiwa wewe lolote jipya. Isipokuwa ni kama lile walilosemwa kuambiwa mitume iliyotangulia kabla yako. Maneno ya jeuri kejeli, upinzani, pesadi matusi Yaleokuwa wanakufanyia hawa jamaa zako makoresho maka ndio mfano mmoja na yale ambayo wamefanywa mitume kabla yako inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhawqa min adhabin hakika mula wako ni mwenye msamaha na mwenye adhabu inayoma walauijalna a ajamia na kama tungeifanya hii Qur'ani kisomo cha kiajem lugha yoyote ile sio kiarabu kama kizungu kirenu, kinyamwezi. Lakalu basi wangetia pata nafasi ya kutia aibu wako sema laula fussilat ayatu kwanini kisomo hicho akikupamba juu aya zake sikafasa majabu gania a jami wa arabu ke somo kwa kuluga kiajemi na mtume wenyewe wa ke arabu wangelipata point hiyo kuluambie huwa lillazina amanu huda hii Qur'ani kwa wale walioamini wa ni muongozo wa shifaa'un ni dawa uponee kiponesho kwa aladina la yuminuna fi adhanihim wa lakini wale wasioamini wa kimsomo hicho ndani masikio yao kuna vizibu. wahu wa alaihimama na hii Qur'ani kwao inawatia upofu hawayoni undani wake. Yunaduna min makani mbaya ni kama kwamba wanaitwa mahala mbali wanamsikia mtu akisema wa tu wala hajui wa yangu ndani yanayosema Walaqad atainaka walaqad ataina Musa kitaba na kwa kweli tuli kushampa mtume Musa kitabu fa tofauti fa nae pia wakatafautiana wanabani Israili ndani yake wengine wakamuamini wachache na wengi wakamkufuru Walau la sabakati sabaqatin na kama silile neno nilo kutoa kumula wako la kudhi baina hum pakalisha baina yao ya kuangamizwa na dunia ikesha lafiishake inaum la fishakin na hao wataendelea kuandania shaka yenye kuabaisha maana wamila saleh amfaleni usi lakini muamuzi ni huu mwenye kufanya mema anajifanyia nafsi yake Wamna asaa fa alayha munyeku fany mawavu ni juu nafsi yake wa ma rabbuka bi Na hakuwa abin wako mwenye wa dhulumu waja wake ilayhi yuraddu il musa kwa munyezingu itarejeshwa inyuma ya kiyama Ilmu ya kiyama inarejeshwa kwa munyezingu ndiye anayejua lini wakti gani mwaka gani saa gani habari ya kiama anayojua ni yeye inarejesha mungu. Kokoe anayejua kila kitu kila kitu. Wa matakhruju min thamaratin min akmamiha. Hayatoki matunda kutokana na fumba zake. Wa matahmlu min umtha wala habbi mimba mwanamke. Wala tadau, wala haizai, illa biilmihi illa qayr mja kimnusem. Mimba yote inabebwa na mwanadamu au mnyama. Aidna ni Mwenyezi Mungu ni wakati gani itabebwa na wakati gani itazaliwa. Wa yuna adihim ayna sharaka eh, nasiku atakao walengania Mwenyezi Mungu kuwaeleza makafiri wako wapi wale washirika wangu yani waungu wangu mliokuwa mke waabudu Kalu watasema makafiri adhanna kama minna Tunakukiria hatuna sisi liu ya hilo. Katika sisi hakuna wakushuhudia juu ya hilo kwani ni kulipo kwa wa dalla عنهم ما kablu. kitapotea kuepukana na wao kila ambacho walikuwa wa kuabudu hapo mansa wadhannu ma lahum min mahiz wa kwamba hawana pa kukimbilia mwenyezi Mungu anasema tabia mnadamu hii la yasamu linsanu min du'a alkhair Hachoki ki mnadamu kuomba jambo la wa inma sahu sharuf faya ya uzun kanut lakini anapokotwa na shari. na tatizo kidogo Faya ya uzun anakuwa mwenye katataama na kukupoka na katataama na kukupoka yani kuondosha kabisa matarajio wala in athaknahu rahmatan minna na tunapomwonesha rehema kutoka kwetu mimbadidharama sacha baada madhara ya hum fika la yaqulana hadha ili e, hujigamba. unadamu hujigamba akasema haya ndiyapata mimi kwa juhudi yangu mema haya tajirihu kumaho nimepata kwa juhudi yangu na mimi ndiye nnaistahi kesi mwingine wama adunu sa'ata wala wanastarajii kwamba kuna kiyama kitachosimama lakini tujalie wala inruji tu ila rabbi kama mtarejee mimi mko wangu basi hakuna tatizo inna li indahu la husna hakika mimi mbele ya Mwenyezi huyo zuri tu mazuri pepo yatakuwa ni yangu kwa sababu kama kanipa duniani raha hii starehe hii ashindwe kwani kwani yashindwe kuni bahari hakama ya akhera hivyo ndivyo wanavyojigamba shetani wanadamu kufuatana au kutokana na taziini za shaitani. lakini mwenyezi Mungu anasema falannu nabbi anna alladhina kafaru bima'amilu tutawaeleza wale wakufuru mwenyezi Mungu matendo yao wa maovu walioyafanya wa wala nadhiqa nanhum min adhabin Na tutawalipa tutawaonyesha adhabu nzito wa, wa idha wa la amanna lal insani aarga, tunapomnesha mwanadamu kuipa mgongo imani wanaabi jarimi kwa anakae shukurani kwa uba, ubabu ubabu baba upande wa nasala zake tu akae na upande wa dhikiri na kumkumbuka Mwenyezi na kumshukuru Waidha iza sharuna inapumfika shari fa dhudu inari manadamu huyo anakuwa na maombi mapana na kutiwa yanikuutie na nakshi mombi hayo kulwambie araitum Ara kana min indillah hebu peni habari ikiwa kesomoji hichi kinatoka kwa Mwenyezi cha Quran thumma kafartum be kisha nyinyi kufuria man adallu min man huwa fi shakkakan be ni nani alipotea zaidi kumshinda yule aliokuwa yuko katika ukaainie uliombali na haki sanurihim ayatina tutaonyesha aya zetu fil apako katika niche katika maeneo ya mbingu na ardhi katika maanga ya mbingu na ardhi tutaonyesha dalili zetu wafii fi anfusihim ndani ya nafsi zao pia tutaonyesha dalili zetu kwani dalili zenyengo zigo kila upande ziko mbinguni ziko ardhini ziko katika kila kiumbe hata tabayyana lahum annahu alhaq tutaonyesha ili uwadhirikie ukweli kwamba Mwenyezi ndiye mkweli ndiye mgeni ni uongo awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in qadeeh shahid shahid hajatosha mwenyezi mungu mala wako kwa yeye wa kila kitu ni shahidi hajatosha ala zindukee ni fa innahum fi amriyatim li rabihim. Hakika ya makafiri, wamezama na wanaendelea na kuwandania shaka na mkutano mula wa malao wao muomba wao wa, mlezi wao wa. Wakuwandania shaka waliozama kabisa katika shaka hiyo ala zinduke mfahamu innahu bikulli shay'in muhit yake kemnyezingu kila kitu amekidhibiti amekizunguka pakonakito ambacho hakima katika zamtia yake mwenyezi pakitoke wela hakengi bila ilmu yake mwenyezi subhana wa taala allahumma hiddina bihudaka waj'al lana min yasaru fi ridaka wala tuwallina waliyan siwaka wala tajanna mim man khalafa amraka asad hasbunallahu wa wala hawla billahi azim subhana rabbika asifuna, wa